O dia 3 de abril na história, 1882, o mais famoso bandido americano, Jesse James, foi morto por um companheiro de bando interessado na recompensa oferecida. Ele tinha 34 anos. em 1922, o Comitê Central da Rússia indicou o general Joseph Stalin para o cargo de secretário-geral do Partido Comunista. 1933, o bimotor Westland-Wallace, pilotado por dois ingleses, foi o primeiro avião a sobrevoar o Monte Everest, no Nepal. 1948, o presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, assinou o Plano Marshall. A medida deslocou US 6 bilhões de dólares para ajudar outros países. 1950, Um show de Frei José Mojica, transmitido em circuito fechado para aparelhos instalados no saguão da empresa de telecomunicações diários associados, marcou a pré-estreia da TV no Brasil. 1982, a Organização das Nações Unidas decidiu em votação que a Argentina deveria retirar suas tropas das Ilhas Malvinas. 1990 a cantora e pianista de jazz, Sarah Vaughn, morreu de câncer de pulmão. Esses são os fatos que fizeram o dia 3 de abril entrar para a história. Tenham todos um bom dia.